Передаю тобі поклін від твоєї єдинокровної дочки, що сохне в тузі, за вітцем, і просить щодня мене, абихмо помирилися з тобою. Прости мені за кров твоїх воїв, я ж прощаю тобі за сплюндрований мій двір в Олеську. Передай через мого гінця своє слюбовання прибути перед твоє обличчя, хай обніме твої коліна сирота Горися». Доню, донечко, схлипнув Івашко, бачить Бог, не витримає моє серце. Простіть мені, братове, я теж людина. Він підвівся, отер сльози і мовив до Теребовельського ратника. Скажи, чим душ, скажи Давидовичу, що я жду його в неділю. У дворі Олеського старости людно. Приїжджають земляни, прив'язують коней до палів. Дворова челядь звихається, І ваш корогатинський справляє бенкет. Слуги не знають, з якої причини святкує боярин, Не знають і земляни. Про якийсь королівський лист була чутка, Та невже він такий утішний? А може бути? На дубових столах у світлиці Сулії з винами Полумиски з пахучим м'ясовом, прислужить у вишитій сорочці, Домашній добродушній, зустрічає гостей, садить за столи. Каліграф зі страхом дивиться найважко, і очам своїм не може йняти віри. Як це так раптом він став із владного державця Олеської землі Госадником на королівщині, із повелителя слугою. Костас Жмуцький підійшов до прислужича, проказав крізь тиснуті губи. Коли віри до мене Литвина не втратив, то дозволь мені з вами русинами до кінця бути. Гріх свидригайла, котрий не ток а хай Литву продав і скупити хочу. Підожди, Костасе, сідай, відсторонив його рукою і важко. Уже всі вмістились за столом у напруженій цікавості. Що повість староста? І важко киває каліграфові, той устає, розгортає сувій. Мені прислано королівського листа. Слухайте, панове, і розсудіть. Читай, осташку. А внесено отже, почав монотонним голосом каліграф, що земельним власникам Прізвища яких Іван Прислужич, Масько Калиникович, Івась Калдубицький, Костас Жмуцький, Дзюрдзьо Струтинський, Януш Підгорецький, Нех Стрибоцький, Демко Ожидійський, повертаються всі їх маєтності під королівством, а також осилості Під Олеськом. Ми ласкаво і щедро допускаємо їх до їхніх власностей, вольні вони посідати, як і раніше, за великого князя Вітовта, свої власності із ставками, млинами і митницями, та з усіма іншими доходами. Коли ж згадані олейські земляни стануть перед руським старостою, то кожному з них звелимо видати лист ведлух їхніх маєтків і печать нашу приложимо. «За що така милість?» – почувся голос Коста Жмуцького. «За складання зброї в Олеську!» – глухо відказав Івашко. Він, слухаючи тепер у друге королівського листа, відчув у ньому підступну хитрість. «Яка потреба ставати власною персоною перед очі Одровонжа?» «Це єдиний для нас вихід?» – заговорив Демко. Зожидова. Хіба не видно було з самого початку, що не перемогти нам? Головою муру не проб'єш. Кров людську треба пощадити. Замовкніть. Костас Жмуцький стукнув по столу порожнім кухлем. Нас зрадив Свидригайло, а ми за його прикладом маємо зрадити народ, який повірив нам і готовий йти на смерть? Схопився Януш Підгорецький. Ми вже повірили одному Литвинові, а тут другий Спаситель об'явився. Але коли тобі так хочеться смерті, то вмирай, а не тягни інших за собою. А якщо нас передавлять, мов мух, лише від того стане народові Месія. А ти ж, русин то й спитай у русинського народу, чого він хоче. Хто його питатиме? Йому належить виконувати те, що велять. Знявся Рейвах. Панове, підвів рукою Вашко, ми стояли мужньо, і поспільство нас підтримало. Не маємо права забути цього. Але сьогодні безсили ми стали. Юрша здав Луцьк, Острозьке Поділля. Чи можемо ми... Встояти, коли Жигмунд віддав нас королю. На що надіятися?» «Свидригайло ще не програв», – озвався Нех Стрибоцький. «Зрадник він. Депутацію до Свидригайла. Були вже в нього». «Моя така порада», – заговорив знову Івашко. «Не будемо йти до Одровонжа. Хай прийшли нам сюди листи на землі». І умову поставимо, щоб володіли Олейською землею при зброї. Зі свого боку присягнемо заховувати спокій і послушенство. Жодних нападів не будемо чинити у поспільства ж зброю заберемо. На це згода, мовив Костас Жмуцький, війна ще не закінчилась рано складати оружя. І ще одне, панове. Івашко глянув на землян і опустив очі. «На це моя воля, а ви зрозумійте й мене. Я жду у гості Давидовича з моєю дочкою. Стража на брамі знає». Запала мовчанка. Чутно було, як шелестять за вікном тополі. Осташко-каліграф, не розуміючи дивився на боярина. Мовчанка гусла, тяжіла. Івашко сягнув рукою по сулію. Наливав трунку в кухлі. Випиймо, братове. І я сьогодні вип'ю, боярине, встав Осташко. Ще й слово скажу. Пообіцяв якось чорт марнотратникові велике багатство. Але зате зажадав, щоб той убив батька. Не міг цього зробити марнотратник. Чорт Під'юджував його вчинити судомський гріх сестрою. І тут відмовився Гультіпака. Тоді Люципер махнув рукою. «То хоч упийся за моє здоров'я!»